...Bodegas Canric, que mide segureres sin número Sant Antoni... ...solicite información al 971 80 33 77... ...o visite nuestra web bodegascanric.com. Alegria, bon dia i benvinguts un altre migdia en el nostre camp aquí és la sintonia de èxit en el 106.4 i qui m'us escolta a través d'internet ho farà a 3B eh, Estam molt contents de tornar-nos a trobar, eh, cada diumenge és de dinar i que per molts anys més siga. Eh, bé, eh, ja sabeu que estem un altre mes, ja ha passat el gener, ja estem en febrer i tots els ametllers estan estan amb flors, camps estan preciosos eh, i tenim la veritat, la sort de, de tenir una preciositat d'entorn. Bé, començam el nostre nostrucam perquè tenim avui moltes coses, moltes cançons però a més a més tenim una entrevista molt interessant que és una mica preocupant per lo que, de lo que es tracta. Una, uns eixams de Baez que s'han detectat a Espanya, a Cantàbria que us parlarà en Vicent Marí, que és president ...de l'associació d'apicultors d'Eivissa... ...i que eh, si mos arribàs a la nostra terra... ...realment faria molt de mal. Ell mos ho explicarà. Però comencem, comencem amb música, amb les cançons... ...que és lo que mos agrada... ...i és la Francisqueta la primera que mos canta aquesta cançó. Benvinguda, Francisqueta. I una cançó havia fet que no li cantava encara. Uuuh, ma, trava a veure si vola amb tu si em tens gana. Uuuh, mira, per això vens i has vengut tantes vegades. El cor meu també de veure't la cara. Vos de pensar que de tu no en tendré altra. I d'embarà si ja no me en tas perquè em dones confiança i dos conversa amb i em gastes bones para i jo no m'arec si no es que em te pareixi que se'n va enyorant-se. Uh, uh, uh, pas i no et veig si fas com tu de vegades. Uh, uh, uh, dir, tan sols en jo pensava. Uh, uh, uh, Lo que diràs si em veus en atribuades. No pensar més faria molt millor que ara. S'havia fet que no li cantava encara. I tu vols portar-me m'han dit que et vas a la bana. I tu vols portar-me enganyada, m'han dit me nen jo va ta vi va to sentan eu wi ti ma no et vull peti a ma y rein sa que se hi es pa ru na de vi qua u ra bo la ban da ri ta ko na pa Déu, vull que siga sempre se'n fan poc a pau. Déu, em diu, trobar riquesa si per això vas un tal. Déu, em diu, com la tenir alegria que penses d'aquí en davant, endeu, eh, molta alegria, jo acabaré sospirant, eh, per molts llengües dolentes que a contra jo et van posant, endeu. Eh, eh, B'en l'ucadiu anir a par en l'ucapan. Diguen mentides, aquesta vegada hi haurà. D'a d'aça, paga, d'a d'aça, treballarà xeran la llengua i tot això m'ergunyaran i us en les coses que et que més enjoba i que es no pel laçamai. Bé, l'altre dia mos cridava un amic des nostre camp, eh, que mos demanava una cançó, que era la primera que havíem posat es demanja anterior, però llavors mos va tornar a cridar que no era aquella... que, que intentem fer es gust a tothom, i si podem ho ho intentam m'us va dir que no era aquella que era una altra que parlava de que un home que anava a buscar pebraços un dissabte de Nadal hem trobat aquesta cançó i aquesta cançó la cantava en Bartolo Besora ara sí que la tenim i que la podem escoltar la dedicam a tot Formentera i especialment a aquest amic que m'ho va demanar Jo us diré sa meu història just així com m'ha passat si no en falla sa memòria havia voler contat que de ses coses passades jo tenc un historial, me'n vaig anar a buscar per braços el dissabte de Nadal. En el puig de la talaia, just en el ripla de dalt, i hi trobi una doneta, també n'estava buscant. I dui una falda curteta i no hi duia res per davall, jo li vaig dir bones tardes ara jo i distaste dalt. I em va dir que, que mirava que m'hi engrescava tant, jo li vaig dibuix per braços i ja un distrany. I em va dir que si volia ja que parlava distrany, que me'n deixaria veure un que era de s'any abans. I que jo no el taparia ni que hi posar ses dos mans, i a enves de dar-me a conèixer ja vaig anar ricolant. I em anava fent endarrere i el mateix temps regullant, de veiant si podia veure aquell pebrà tan gegant. I anant-me fent endarrere vaig caure per un barranc, i em vaig torcer la columna tombejant i remolcant. I em vaig trobar cap d'un rato a jegut damunt uns tanys, i ella que em donava fregues per amunt i per avall. Va dir que era curandera, jo això no ho pensat mai, que per aquelles altures haig anat gent tan important. I pront te li vaig demanar si em havia fet molt de mal, i em va dir que estàs tranquil, que em trobava amb bones mans. Però que me veia coses que no els havia vist mai, que em veia un col darrere i es bony me'l veia davant. Jo no li vaig fer la contra ella va seguir llisant, jo vaig pensar que sabia el que se entre mans. I ens preguntes cap d'un rato que sis es mal anaves passant, i és perquè es va donar adonar que giraves ulls en blanc. Si vésseu dins lo que em feien, no ho trobaríeu estranys, que els jocs de ses curanderes no els ha sabut mai. I aquí me vaig donar conta que era professional, que amb una mirada veia d'on provenies mal. I jo li vaig dar ses gràcies per ver-se cuidat d'allò, i ell amb un paper va escriure la seva direcció. Per si alguna altra vegada necessitava seu favor, que hi anàs que me faria una altra revisió. Jo crec que ens ses que és de lo més bo que hi ha, que tot ho curen en fregues i mai parlen de tallar. I ara fa una mesada em vaig començar a notar que tenia una peça que es provava d'endoblar. I vaig anar a la i em va tornar a revisar i em va dir que si la creia me la faria adreçant. I em va dir que estàs tranquil i no me cansàs de més que m'hauria de dar fregues 30 dies cada mes. I jo li vaig contestar que em pareixia de més que tant d'allis en fondria com a soleil fones greix. I en va aparèixer aquel dia que se n’anava des’escap i no he fer-lo el que ell en deia, però he quedat endoblat. doblat. Escoltem una gaiteta i llavors escoltarem a un jovenet molt lofanós. En Vicent de Can Frit, que va, va sortir l'altre dia amb un reportatge amb la premsa efectivosa i que ens va explicar una miqueta de la seva afició, que és la música. Realment és un artista, serà un bon element, serà un bon cantador i un bon sonador. En Vicent de Canfrit, avui el tenim en el nostre camp. I els pobres no podem viure, sempre hem d'anar de rancor treballant i coguent sitges per pagar recaudadors, i ells fumen i no estalvien sempre tabac d'esmalló, van de botiga en botiga, beguent i fent la raó, i ho he de menjar pa i sardina, guixes i algun siuró, l'Espanya va fallida per falta de regit bo, va perdre Filipines i Cuba, que era Mallor, i ara perdrà les tres illes Mallorca i Vissa i Mallor, que arriba la república i en bona condició, tots farem un crit a viva i amb molta força i valor, que els pobres no poden viure, sempre hem d'anar de rancor. Na Margalida Roig i na Pepita Palau en fan de ses seues, sempre se tiren esquetes i sempre canten d'allò de lo millor. Anem a escoltar-les. Ja que em demaneu que canti dos morts de cançó vull fer i a nit que estem de trobar de qui segur l'explicaré. Pensava venir-te a veure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 Si penses venir-me a veure, tal vegada no hi seré, que coneguent-te, jo pens que ho dius per quedar-hi bé. Mal viatge tal palangre, quin geni tens mal sofrit, ala preparo un bon caldo i en secar fer-me un sofrit. Tenc una lloc posada i ja no en trauré cap profit que cova fa una mesada i te'n fareu un bullit. Ala, ja surt cagada, sempre t'ha agradat fer es cric, si m'has de fet al passat, Déu, fa set pixis allí. Si em pixar es que ho siga, quan em tengues de convit, que quan treguis la bugada qui queda lluït. No l'has vist no em vull apuntar els dit, quan la tinc neta i planxada i és més blanca que confit.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 Sempre et grada espontatjar-me i espera tenir raó i amb un escarpentinar-te van damunt de s'escarpó. Sí, si hem d'acabar la pel·lada que ja hem, bon si hem fet un bon saió, podria ser bona anyada si m'ha acertat la sa saó. Hi ha nits nit que estem tant de trobada, donem satisfacció. Quan, Quan veus alguna, alguna ballada, convideu nos per favor. Això és el nostre camp, amics i amigues del nostre camp, benvinguts i eh, per si ho ha arribat tard. Volem felicitar en els que celebren el seu dia, en els que fan anys, en els que compleixen algun aniversari o també en els que celebren el seu sant, eh, que per cert estem ja en els mes de febrer, en el mes de Santa Eulària, d'aquí uns dies... Eh, Eh, serà Deixeu-me mirar el calendari perquè no sé amb a quin dia, amb a quin dia cau el dia de Santa Eulària. Eh, caurà en dimecres, per tant, diumenge que ve els hi dedicarem especialment el eh, es programa a tots ells, a tots els eh, amics de Santa Eulària de Riu. Anem a sentir una altra cançó d'en Pep de Morna. I en su jove'n s'aconeix que hi torna per perquè se desdit se lota que tothom s'hi divertia. Ja hi podem anar-hi tots a visitar-la enseguida, que no sé que ella no vulgui, que esteu en mentida que de naltros se n'encuida, i hasta i tot mos aprecia, i també se n'enlevat, que portant roba fina. Jo per venir al teu costat, no en tenim de prou polida, no és com que t'has comprat, un trajer de fantasia. Qui s'ha per això deixat aquell jove que venia, o ser que s'ha cansat de sa teva bufonia. Ja vendrà que ho planyaràs i en venim més endavant tu i ta mare i majora que s'estressa veus ben semblau, que us surtin concivirades segons de lo que tractau, si vésseu d'anar d'ullenya com van d'herap i de dalt. Ses mans es traurien bolles de damunt de davall, no poreu festejant pobres que paraix aix que us rebaixau. ni tampoc joves de finca perquè el treball els fa mal, la guardia civil sortia tot sovint per la reval, prenguent armes i cuchilles que n'has causat molt de mal per fer bones que venien de ben prop de cigarral, perquè no n'hi havia cap, que no portes el punyal, poca diferència i si el cas m'irratis pensau. Jo per res del món voldria, i és per l'arte res salut, Vull venir a veure't un dia que fa temps que no he vengut I si Déu me dóna vida quanta durança t'ha hagut Qualsevol s'hi exposaria per un animal fotut Si n'has de fer alguna cria si el cas amb ell és gegut I si n'has més té padrina i a mon viaràs a dir que a casa hi ha una gorrina que i ben podria servir, per fins s'ha acabat la glosa i mon anam a dormir. Passau bon temps i alegria, es que us per aquí, treballau per sa salut, jo també ofereixi... Sempre he dit que en Vicent Bufí s'ha rodatjat de bones cantadores, de bones glosadores i bones redobladores, i na Catalina Puvil és una d'elles. Anem a sentir-la, que realment ja té la seva edat i que mereix, mereix tota classe d'atencions i de carinyo, per part de tots, per part de la seva família i per part nostra que hem conviscut Realment he crescut amb, amb molts de valtros, en molts de cantadors i moltes cantadores i una d'elles és na Catalina Pubil, la que tinc una gran estima. Anem a escoltar idos aquests dos, dos grans porfediadors. Ai ven si ans ja te vaig coneixar i m'un cor va né, mure. Jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo que tens un gènit que ho veig mal en iai, ia, ia, ia, ia. No iai, iai. emporta que pateixis ni estigues arregirat, que veu que en sec.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 Cent en combat, veu que sap. En se madura cau si vas no s'ha neulat. Això és el que més m'apura i pens que qui s'hauré fet d'ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai. En vez de creixer sa rufa i vegades que t'espanta, iai ai ai de mirar lluna si ha crescut o m'invat que no és es... boi que se fuga que llevo fa cap de gat I li faré aigua de ruda si el ves en va de, si n'assegura i per fer-lo n'estiro ai, ai, i així ho n'hi ha així ja, no tinn fures, el que es ni caravats. <laughs> per aquest. No l'homaldura te s'ha apartat fumar. He abrado un pam de joia i de contenta que estaré. Esca, res no i llastima, no ve. Jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo a <laughs> theme a cantar alguna ball que rebaixinat. és hora <toms> de que m'ajudis si és de bona voluntà. És cap de... Més vull pagar-te i tot lo que t'haigues guanyar. Ja I mi veuràs les xerrades i si me'n dones un grapat. <toms> que em puc comprar-me un traje per venir teu costat. Hey, oh. Compraré unes sabates i es dos hi anirem mudant. I encavar sa temporada i veuràs si no em deixava. T'hauràs de deixar sa barba i es bigot ben afilat i una quan t'abrogava per més avall dels gavats. Ell heu alguna petada i si em vés s'empanter, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que me'n que t'agradava i me d'oro a controlar, ai, ai, ai. Ja tens la cou enrotllada en que mai te l'he ensenyat. I, i, i, i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 que entrepulsar-se's i tenir de cap i déu me guardi de desgraci que em agafaria una que de veure que el bitxo raro i que no m'amussegui i així si mateix no pensava fosses tan arregirat que o una vegada més d'un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 que <laughs> que poden pagsitb on dormishcat i deuria de donar ses gràcies basta que m'avisio ja ja ja ja ja ja ja ja ja agafat, ja yeah, yeah, yeah, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja sí, no has quedat va... Si no n'has trobat bata pretissa no estàs tases estrany <susurra> eh, abdic ets una cursana i ben bona per fer-me'n y pe. Si y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Sa que enè es <laughs> di, que enroballades s'expulsin, ja puls, està ruat. en es veu que ja s'ha de platja i de les azules, ja, ja, ja, ja et dir perdó, la destapada solta la mania, miraré s'altra vegada de feu kani sat h per portes d'ombra i no m'hi fas que nestaules. Vej casas que li va de at leuran bque jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo ika <laughs> é no graven inflades, que t'agrada saonat. I allà hi pots estar descansada i que encara no m'has d'anciar. Està baix conèixer i mon cor va enamorant. Si no es pot... Que tens un genit que ho veig mal, que encamina. Vicent Marí, president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa. Molt bon dia, Vicent. Benvingut a Ràdio Èxit. Hola, molt bon dia, Maribel. Què tal? Com anem? Anem molt bé, molt bé però, però hi ha que posar les coses clares i hi ha que, sobretot, informar. Per això museu enviat aquest comunicat que m us ha preocupat una miqueta realment. Perquè si, si fa un temps que varen invadir-nos el mosquit, o, si, o el mosquart, millor, el mosquart tigre, ara llavors va ser eh, aquesta, aquest cuc que ens ha mort totes les palmeres, el picudo rojo. Eh, a Eivissa s'està plenant de culebres que no n'hi ha hagut mai. Ara a Eivissa, tu m'ho diràs, però a Espanya ja tenim aquesta baia groga que és un autèntic perill per al nostre ecosistema, que és la vespa velutina nicrotórax. És una baia destructora destructiva que sembla ser que és la baia asiàtica que proven d'aquells entorns que mm -hmm. sembla ser que ha arribat a través de França i que ha arribat en el nostre territori. Com està la situació, Vicent? Bé, a nivell nacional eh, s'han trobat per al nord d'Espanya, particularment en el País Basc, eh, bastants venius ja d'aquest insecte tan prejudicial com a sabés per rutina, com ho hagués apuntat. Eh, això s'ha anat, anat extinguent paurotinament cap, eh, cap a les voltant, voltants, no? com no pot ser menys, estan de vora els Pills Basques, Cantàbria, no? i, a poc a poc, cap a Galícia. Inclús m'atreveixo que dir que s'han trobat algú per Espirineu català, també, i per, eh, per la Sassona, Llevantina, eh? és a dir, començant... Eh, per, per València. Eh, la seva propagació és rapidíssima, eh, pel que es veu és rapidíssima, és eh, una transumància bastant important. Aquí té molt de caldo de cultiu, com els eh, bàsicament eh, del que ella s'alimenta. I bé, bueno, veiem que aquí no hi havia, no hi havia serps, potser eh, en algun moment n'hi ha hagut, però ancestralment no hi ha indicis que això ha pogut ser. Com és possible que ara tinguin tantes envengut dins tronxos d'olivera eh? mm. importats de la península, especialment de sud d'Espanya? No hem de perdre de vista que també podria venir un eixam, eh? eixam d'aquesta vea de, tan, tan destructora eh? camuflat dins un, dins un tronxo d'olivera, eh? de, de carrer o Uh -huh. eh, o dins un contenedor mateix, a dir, un controlador que té fugats es pot perfectament instal·lar-se dins. Si les nostres s'instal·len, aquestes no serien una excepció. Ja t'anaríem el problema. Elles per venir d'aquesta península és improbable. És improbable perquè no tenen origen d'autonomia com per venir eh, navegar unes 70 milles que ens eh, separa de la península és que es transportin mitjançant eh, algun, algun producte, eh, com siga plantes, com siga qualsevol cosa, que es puguen infiltrar allí perquè fan... ja sabem que allà on s'instal·len eh, allí van i venen i allò és indestrucible és indestructible. És molt, molt, molt fort eh, combatre amb elles. Per tant, si, només que es posin amb una planta i que no es donguin compte i que me la cap aquí, eh, marro. A veure, són verds que, són, que tenen un, un, un, unes dimensions que tripliquen la nostra melífera ibèrica. Eh? Hmm. Eh, també tenen un color completament diferent. La nostra es mimetisa, per exemple, dins un garrover o dins d'una olivera, ve eh, mimetisada. En canvi, ella no, perquè és de color groc. Té un color gruïnós heterogènic. Eh, Eh, o sigui que es veu les seus ceries si es detecta això, aplicar-li biocides enseguida, eh? biocides o insecticides. No sense abans, eh, òbviament, eh, dir-ho com un professional, que eh, pot ser en aquest cas és és el que molts diguessin a altres. en altres ja procediríem a la seva extinció eh, si venen aquí eh, és una cosa preocupant eh, és una cosa preocupant eh, que no veniríem sèrebs i sèrebs que tenim uh -huh. i això també no ha de descartar que no poguessin venir fan molt de mal perquè es posen eh, tenen un cicle reproductor molt ràpid eh, es posen en el trascador eh, justament en el Eh, eh, i tot el que entra i surt eh, s'ho metgen. És a dir, que una colònia que estigui instal·lada de vora un veià d'uns eh, 3.000 exemplars que això no és res de l'altra món, o sigui, és una cosa perfectament probable, en plena primavera, eh, poden acabar en tot aquest veià d'uns 10 o 12 cases, poden acabar en 15 dies. O sigui, els eliminen directament. Les que fan tenen tanta por que també no surten, perquè saben que estan els seus enemics de en l'estroscador i no surten. Clar, que passa? Es moren de d'invenció en el moment que no hi ha un aport de menjar ni eh, i, i líquid, eh, se'n se van per avall, se'n van malalties i es moren d'invenció. No, a part de totes les menjades que es menjen. Elles han descobert un sistema de defensa que és per calor, és a dir els envolten eh, igual eh, 200centes bas dels nostres envolten tres o quatre d'aquestes i per calor transfereixen calor directament i la maten. Però clar mm. faln moltes per poder destruir tot tot el niu. i a retomanes i ben tot tenim per aquí eh, això que Déu faça que sigui que no. Eh, no i mai eh, que ningú se li ocupís diari eh, pedres o costades, però, Ja, perquè ja, us És a dir que tenen un cip bloc arribat a tenir 6 mil·límetres. Mare de Déu! És a dir, per exemple, anàvem a fer una actuació, hem de dur una pantalla, una pantalla de davant, davant els ulls, que no ens eh, tirin perquè ells, com a mecanisme de defensa, a part d'etiquar, eh, expaleixen eh, un veritme eh, que ens deixen pràcticament seus. Llavors, quan realment van, van a per nosaltres. Eh? A més de 6 metres és diferent, a menys de 6 metres és molt perillós, a es recomana eh, un perímetre de 60 metres quadrats. Eh? Un perímetre de 60 metres quadrats en esvoltant voltant que es pugui eh, ver-se localitzar. Uh -huh. eh? I Se... totes les precocions són poques. Com, yeah. eliminar, com eliminar aquest niu? Un, molt fàcil. Eh, pues un tràget, que és un tràget molt gort, un eh, escapell que nosaltres normalment donem, ha de ser, doncs, en aquest cas, de fibra eh, i posar-hi un nostre per a dalt, una pantalla per donar els ulls, eh, fer-ho això eh, en el seu post, que elles ja estan dins d'allí, aplicar la biocida i llavors això posar-ho dins d'una bossa de plàstic o una altra banda i destruir completament el niu. Però, clar, i, yes. I clar, el que es diu, si algú ho veu, ho han duplicat algun, que seria molt oportú que ho comunicés enseguida en pues, el centre d'emergències 1-2 perquè és coordinat un operatiu per poder-lo eliminar enseguida. Ja. És que són molt espavilades, a més, a més, traïdores i espavilades perquè eh, els esperen, esperen de vore el que és, és, eh, és, eh, és, és penals, o sigui, diguem... Eh, de les i quan arriben carregadetes de flor i, de, i de, els, els ataquen, se'ls emangen, els, amb, els, mangen, els, hi, els hi, li lleven les pates i, i llavors entren en els nius, supòs, per alimentar-se de tot el que hi ha allí, no? I no, aquesta és sa destrucció, no? No, no? no, no, no, no, és així exactament. No és així? No, és el mateix que, que, que et matis una cosa. Elles s'alimenten exclusivament de les veies i moscars i Sí, sí, sí, sí, sí. però vull dir que els esperen els esperen a espe de, vora, de vores a xams, no? L'esperen en el és a dir, justament a la piquera. És a dir, les valles entren dins la casa eh, a través d'una espècie de rampeta i uns furadets que hi ha baix. Uh -huh. Elles l'esperen justament en aquesta rampeta i tot el que entra i surt som en ja, ja, ja, ja, per això, per això dic que, que són, són malèvoles, són... Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, on, eh, on podria estar el es perill si poguéssim, si Déu faça que no, però que arribassin a, a Eivissa, a la nostra terra, aquesta, aquesta espècie? Devenir aquí, de proliferar amb la mateixa velocitat que, que estan proliferant per al nord d'Espanya, no ens podríem quedar perfectament sense ves en una temporada. És a dir, quan tenim una troncurada, eh, pot ser de primavera, eh, ser de primavera, de primavera, de primavera, mos tinguem quedat amb la mare. La previsió que ho faig és aquesta. Això és molt greu, eh? Sí, és preocupant, és preocupant, es miri com es miri. No? I, per supòstic, clar, hi ha aquí, eh, molt de, hi ha molt de bosc, eh, elles procuren anar-se'n eh, a bandes molt pròximes en les vallars que hi ha, passen desapercebuts, eh? Eh, perquè fabriquen els nius amb una velocitat de vèrtic. Eh? En, tenim l'avantatge que són uns nius molt grossos, però clar, qui és que sempre està per dins del bosc? Pues, normalment d'altres... Mm. Però, a part de naltros, els que són molt pocs d'entrada, eh, molt poca gent, eh? molt poca gent. Eh? Sé que fa senderisme, sé que se'n va, doncs ara, amb les dades, a buscar esparres i fins ara podem buscar pedraços i d'amés, però és molt poca gent que se'n va allà dins el bosc. O sigui que la eh, proliferació, la adalació, la detenció, que hi hauria, no hi hauria de correlació i això és una cosa que ens té que preocupar i sensibilitzar-nos davant aquest nou anemí que pot ser letal en ells termini. Si algun particular veu alguna cosa dubtosa perquè ha molta de gent del camp que va molt per dins els boscos, siga per buscar espàrrecs, sigui perquè té el seu bosc i el vol tenir net i m'apareix molt bé, i... Observa alguna cosa així que no li agrada. Eh, veu perquè distingeixen la gent del camp, o sigui, distingim lo que és una baia de lo que és una, una baia groga. Eh, a què hauríem de fer, Vicent? Si digués alguna cosa com pot ser la eh, formació d'un niu de fang o una aglomeració de baies eh, grogues, de color groc o taronjat, Eh, que habitualment no ho sol veure que cridi enseguida l'emergència és 1-2 és 1-2 i do, demanam des d'aquí la col·laboració de tothom perquè està de, de moment podem donar gràcies però no sabem amb un bon futur el que podria passar Eh, Vicent, tingueu-vos informats i, i res, o sigui moltíssimes gràcies per aquest comunicat del de, de que, de que se tracta és d'informar la gent i sobretot la gent del camp que ens està escoltant que la que més va per els boscos i sé que més està en contacte amb la natura que per favor, eh, qualsevol dubte, que cridin a su 1 2 Moltíssimes gràcies, Vicent. Moltíssimes gràcies, gràcies per estar naltros. Bon Moltes dia. Gràcies. Bon dia. Hola, bon dia, Déu. I després de parlar de ses veies, eh, anem a parlar, o de... No de ses veies, de ses veies grogues, més concretament, que fan més mal, que fan molt de mal. Anem a escoltar una Pepa Torretes. I, I a que ginyar de dir-vos una cancilla-nos que que cantadora que serà conèixer per com rimba jove que és tan porfadia i que cant fa cançons noves i es fa de bon cantar i rap Ses, ses alotes d'esterme i fora curte i els peps que les afronta afrontat s'afronta't queda estic caput i ser un jove de curtesia i valer I ara... Més ets un que t'ha fet parlar de tu i a tot. L'hora et ja pots parar-m'ho que et ja parar vaig fer un regalo que em pareix que et sabrà <'ho i a experimentation> I serà com el que tu em feres si t'he de pagar fa... I a cantir que hi ha de dir-vos una cançó. I a que has dit que pagaries de poder conversar... I poc sols daria un reial de vell que ho cobraria en faves de lleb. I llavors t'estacaria més a ventet d'estanc, ja sap, se... Xe de ses faves, es cols pendrien tamu... lloc que reinaria pensant que veies pel... de que aquest bitxo raro que tot fas fàstic i... i, i, i, i, i, i, i, i encar... Ho ets prou tonto per parlar-me de casa. I, i, i, i, i, és m'estrany. T'haigues mirat, no sé qui té de voler T'hi que ginyar de dir-vos una cançó. Cada diumenge en el nostre camp, ja sabeu, a la una de la tarda i cinc minuts i fins a les dos, estem en Valtros compartint dinar. No, naltros no, dinar. Valtros, eh, dinau eh, tranquil·lament i fasqueu lo que heu de fer, que naltros m'ho encarregam de posar-vos una miqueta de música. Ara anam a sentir una ronda de glosats. I entenc una edat molt bona feta d'una soleada, que sé bé lo que em costa que no me l'han regalat. Si l'hagués fet una dona, quizà me l'hauria dat, perquè jo que tenc una cosa que fa golos tan esgat, que no és que siga molt grossa però t'és guspinetjat, quan la tenen dins sa boca molt pronta se l'han entregat, n'hi ha que disfrutarien si no ho tan barats per representar farien tota de derivat. Ma mare sempre m'ho diu, que no hi tinc cana de nits, que sense tenir manada tindràs anyels i cabrit. Adiós, gruïna formentera, per no haver de passar els freus, perquè abans d'arribar-hi em peus. Salota, neva, sopat, es fa sa i es muda si sa n'amorat, no hi va, bona nit, clenxa perduda. Entuir sa jordiera, ja no hi vull més qüestions, ves-hi molt alerta amb ella que és de lo pitjor del món. I ara t'has posat celosa i nota t'hauríem portat tan glosa amb una com s'altra i no estic que regirat. I aquesta ha set graciosa i de ses que més m'ha agradat i m'ha fet gana de riure i de riure me'n faig un fart. Idò contents i em riades. Ho dèrem per acabat, agraïm a tot els públics l'atenció que heu posat. I ara sa planta baixa, tots heu quedat convidats, que la comissió de festes algú mos té preparat. <fixi> Ha estat un plaer compartir aquestos 55 minuts amb tots vosaltres, passar un ratet escoltant la nostra música, fent la xerradeta jo he xerrat més que Valtros, Valtros a que a vos heu dit les vostres coses, aquesta cançó m'agrada més aquesta m'agrada menys, aquesta canta molt bé aquesta canta menys bé, vaja, que heu fet els vostres comentaris. Aquesta parla molt dimanja que ve hi tornarem si Déu vol i dedicarem el programa a tots amics de Santa Eulària perquè és dia 12 a sa seva festa grossa. A tots, gràcies per la vostra companyia i fins diumenge que ve. Gràcies i bones tardes i salut!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 és a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluit, blau és el cel i sense un núvolat. Baix d'aquell cel jo he nascut, baix d'aquell cel jo he viscut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 És a Eivissa on he nascut És a Eivissa on he viscut D'ella jo em record quan estic lluny D'ella jo em record quan estic lluny Radio Exit, 106.4 FM